Ezt is? Szerintem jó lesz. Iratkozzanak fel a Kejfej YouTube csatornájára, kövessék a Kejfej Facebook oldalát, és ha van hozzá kedvük, akkor lájkolják is. Hogy hétfőn élőlebonyolítási műsor lesz, vagy sem, az kizárólag a náthám alakulásán múlik. Nagy nehezen reggelre összekapartam magam, de nem volt igazán jó éjszaken. Igen. Jó reggelt. Jó, jó, regged. jó regged, Kicsit úgy viselkedett, mintha én azt mondtam volna, hogy navracsics, és akkor feláll a padban, és azt mondja, igen. Igen, hát ez az idomítás, igen, az idomítás. De nincs ilyen idomítás. Különös tekintettel arra, hogy ez a pár nap, amíg távol voltam, ez teljesen átmosta az agyamat, és hazajöve... Nézve az itteni világot, úgy tudok időnként rácsodálkozni, mintha nem tudom, mennyi időre kapcsolódtam volna ki belőle. Két fantasztikus dolog történt az utazás folyamán. Az egyik maga az ország, Szaudarábia, ami elképesztő. A másik, hogy én nem is emlékszem, hogy mikor utaztam utoljára négyesben. Tehát társasággal. Állítólag én egy antiszociális ember vagyok, aki elviselhetetlen. És hát ez most vagy megváltozott, vagy erre a pár napra kivételt képeztem. A Filipov Gáborral és a feleségével, valamint a barátnőmmel, Honpola Krisztinával voltunk négyesben. És hát ez a négyes, ez valami olyan mértékben ford össze, hozzátéve a korkülönbséget, minden. Tehát olyan fantasztikusan működött, hogy nehéz róla. hogy hol voltak? Riádban voltunk, ezt a Gáborék szervezték, vagy főleg a Rita. Riádba mentünk, akkor ott a környéken csalinkáztunk, meg hát magában a városban is nagyon sok helyen, ahol a távolságok ilyen 25 50 km a városon belül, tehát mit Los Angeles? Van hely, igen. Hát hely az nem kifejezés, hogy van hely. Akkor onnan repülővel elmentünk Medinába, ami még tavaly tiltott város volt. Most se nagyon nyitott, ott megnéztünk mindenféle mecseteket, meg amit egyébként érdemes, Filipov Gábor vezetésével. Ott felszálltunk egy vonatra, ami Mekkába megy, de oda végképp nem mentünk el, mert arról tényleg azt mondják, hogy az tiltott város változatlanul, és Dzsiddába mentünk, és ott töltöttünk még újabb napokat. El sem tudom képzelni, milyen világ. Én nem láttam még Szoldarábi arról sem. Tehát ez inkább olyan, mint a... Küldök alap Igen. Aha. Tehát ez az ultramodern városok. Riad az az. Riad az az. Van neki egy kubázi, ilyen régebbi városmagja, de az kicsit olyan, mint a Varsó, amit most építettek föl a királyi palota... Ugyanez dzsidára már kevésbé áll, mert ott annak van egy városmagja, amit most kezdenek el rehabilitálni és élettel megtölteni. Medinában pedig, hát ugye ezek az óriás mecsetek, ezek egészen elképesztőek de hát mindaz, ami ebben az arab világgal együtt jár, én utoljára ezen a környéken a taxisztrájk idején jártam, egy szerelmi bánatból kifolyólag, akkor Jemenben voltam, amit most se, élt, most se tudom, hogy hogy éltem túl, mert ugye a Filippovék nagyon részletes leírást adtak azikben, hogy hogyan kell öltözködni, hogyan szabad viselkedni, még így is kis hiára letartóztattak bennünket Medinában, legalábbis az útlevelünket elvették, mert hogy olyan helyen voltunk, ahová állítólag nem mehetnek, nem muszlimok. De hogy amikor én ott Jemenben voltam, akkor én ezzel minden voltam tisztában, és ha belegondol abba, hogy nem teljesen komplett módon megkérdeztem, utána ott rendszeresen imádkozott a taxisofőröm, akivel köl, köl, utaztam, hogy nem adná el nekem az ima szűnyeget, utólag azt kell, hogy gondoljam, hogy ott kés csoda, hogy ott helyben nem öltek meg. Egy rejtői könyvben fordulhat olyan elő, hogy valaki megkérdezi egy jemenitől, hogy nem adná el az ima szűnyegét, ami gondolom, hogy a családján kívül a legdrágább kincse, én akkor ezzel nem voltam tisztában. A hülyék szerencsé az, az úgy kiárt nekem meglehetősen hosszú ideig, talán még most is velem van. És hát mondom a társaság. A Rita és a Gábor, a Krisztáról nem beszélve, át ugye ő a barátnőm, de a Rita és a Gábor olyan társaságot képeztek, hát gyakorlatilag éjjel-nappal együtt voltunk, éjjel-nappal beszélgettünk. Ön ismeri őket, tehát tudja, hogy kik ők, de az, hogy ilyen, ilyen dimenziókkal rendelkeznek, meg hát az, hogy ez belőlem ezt váltja ki, ha a honpola nem szidna le, akkor azt mondanám, hogy egy korhat törzsből is még milyen uh, új ágak tudnak sarjadni. Egész elképesztő hatást gyakoroltak rám. Hát ez volt. Ez jó. Érthető egy idő volt? idő volt? Egy hét? Hétfő reggel mentünk, és kedden este jöttünk. Uh -huh. És hát minden másodpercek ki volt használva. A sajnálom, hogy a tengerben nem füröttünk, de ott Zsiddában, a, a városban, ott egész egyszerűen képtelenség, tehát ott az nem alkalmasra és a Rita állítása szerint 50 kilométerre voltak olyan magány strandok, amiket fel lehetett volna keresni, de arra már nem volt időnk. És az időjárás egyébként gyári végig? Tehát... Hát azt nyárnak nem mondanám, mert nyáron 52 fok van. Igen, de hogy mi fogalmény? Most csak 35. Aha, aha. Egyszer esett, ami ott kuriózónak számít. beleértve, hogy a Gábor mondta, hogy neki voltak olyan ismerősei, meg egyébként az is felmerült, hogy mi se utazunk, mert hogy valamikor január-február tájékán árvíz volt Szaud-Arábiában, ami korábban teljesen elképzelhetetlen lett volna, mert hogy ott egyébként ilyen mennyiségű eső nem esik, és viszont ha esik, akkor semmilyen infrastruktúra nincsen, ami azt ott felfogná. <gül> Kicsit lembőr, amikor Brüsszelben esik a hó. <gül> könnyen lehetséges, de ebből sokat nem tapasztaltunk, és hát egészen, tehát egy másfajta kultúrával való találkozás, és hát mondom, maga ez a négyes, ez, ez, ez engem ha nem túlzás, akkor teljesen elvarázsolt. Mm -hmm. Van úgy, hogy önök többen, többesben utaznak, ugye? Nem a... nagyon, nem? Jó, nem? Nem, nem. Nem igazán. Mikor... Régen, még, hát amikor egyetemista voltam akkor, de, de azóta nem. Jövőre, ha megyünk esetleg Sri Lankára, akkor felajánljuk, hogy jöjjenek <gül> Köszönjük szépen. Egyébként az is benne van ebben az egészben, hogy én nem tudtam, hogy, hogy mi ennyire jóba vagyunk. Tehát, hogy maga egy ilyen társaság ilyen utazás közben egészen másféleképpen tud viselkedni. Tehát szerintem nagyon sokan megütköznek, hogy én azt mondom, hogy jöjjön velünk, de egyrészt közöttünk van egy személyes ismerettség. Másrészt neked hol van az előírva, hogy egyébként emberek nem foghatják magukat és elutaznak? Igen. Nagyon, tehát ez a része, ez így hiányzik is nekem, tehát hogy a Filippo vég effektívet. Tehát olyan mértékben épültek be nyolc nap alatt az életembe, beleértve a lányukat, akikről csak, akiről csak meséltek, ugye mert ő itthon maradt a nagyszülőkkel. Az ember nem tud eléggé hálás lenni a nagyszülőknek, hogy vállalták. Ami... És azért, azért ez régebben gyakrabban fordult elő velem, és az, hogy ez most megesett, az azt mutatja, hogy ez nem lehetetlen. Csak akarni kell, és aztán kell hozzá a csillagoknak a szerencse és együtt állása. Fogja meg a is, és vigye el Sautorábiában nagy élmény. Neki nem akkora. Tehát hogy mondjam, tehát ilyen abaját kell hordani. Köszönöm. És abban szerintem nagyon meleg lehet. Tehát a férfiak azok öltözkedhetnek európai módon, de a nők nem. Uh -huh, uh -huh. Medinában végképpen nem, riádban és Zsiddában többé-kevésbé, de Medinában az képtelenség. De tehát ilyen különbséget is vannak a városok között? Óriási. Óriási. hanem az ottani öltözkedés tekintetében is? Hát a, a, a vallásosságot illetően, tehát Medina az tavaly még zárt város volt, tehát fel sem merülhetett volna, hogy oda bemegyünk. Tehát egy kilométerre lehetett megközelíteni, és effektíven nem lehetett bemenni. És a, a zárt város az a, a nem-mohamedánoknak zárt? Igen, nem, Igen. Az nem, nem. nem a nem-mohamedánoknak. Nem Mohamedánoknak. Hát ugye egyébként ugye az, hogy ez egy zarántok hely. Igen annak megfelelő mennyiségű emberrel. A mennyiséget hagyjuk ki annak megfelelő emberrel. Mérhetetlen. hetetlen? <tos> ott ugye eleve külön választották bennünket, máshova mennek a nők és máshova mennek a férfiak, amire mi nem voltunk fölkészülve ott abban a pillanatban, tehát ott a családegyesítés az nem tudom mennyi ideig tartott, vagy nem egyeztünk meg abban, hogy hol fogunk találkozni, és amikor az emberek onnan kiáramlottak, hát az olyan volt, mint hogyha az emberek, Tehát arra szabak nincsenek. Annyi embert... Nagyon nagy élmény volt. Nagyon nagy élmény volt. Na, hát hanem. Önnek milyen élmények jutottak ebben a pár napban? klimatikus szempontból és politikai szempontból is más hangulatról. Hát mi, mi voltam Brüsszelben, ott a hó volt, talán ezért jutott eszembe, hogy, hogy Arábiában a víz milyen gondokat tud okozni. És milyen gondokat tud okozni Brüsszelben, ahol? Hát Brüsszelben, ahol sok hóban volt részem, mert amikor kint voltam, és kint az Európai Bizottságnál, akkor talán egyszer vagy kétszer volt Gyakorlatilag elhanyagolhatom mennyiségű hordáraktől lepén múlt a repülőtér, és az utat, de most is most meglepő módon a városban már nem, de hogy szálltunk le, úgy, úgy egybefüggő hómező volt. Ez múlt héten, múlt <coughs> héten volt, azt hiszem, és ennyi havat még ez sem sok, tehát magyarországi viszonylatban nem sok, de, de Belgiumban ennyi havat még nem láttam, és, és kifejezetten hideg is volt, hidegebb volt, mint akkor itthon nálunk és másrészt pedig, hát az Ajkai Kórházzal küzdöttem. Azt olvastam. Képtelen voltam nem utána olvasni itt a dolgoknak. De Ajkával küzdött Brüsszelben is? Nem, nem, nem, nem, nem. Brüsszelben, Brüsszelben Erasmus Plus és, és Horizont Európa ügyben voltam, és ott, ott talán ez sikerült görgetni. Talán az Ajkai Kórházat is, de azt itthon, azt itthon. De én azt jól értettem, hogy az Erasmus, az az igazságszolgáltatási eh, sal kapcsolatos törvények elfogadása jön, mert egy cikk erre, erre utalt. Hát tulajdonképpen abban időben mondhatjuk így is, igen. De, hát, de ez nem fontossági sorrendet jelent, hanem abból adódik, hogy március végéig van egy határidő, ugye a az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos agályok kezelésére, amit annak idején vállaltunk, a Magyar Kormány vállalt. Ehhez képest az Erasmus relatíve ráér, mert ott nyárlig kell megállapodni annak érdekében, hogy folyamatos legyen az Erasmus finanszírozása 2024 második fél évétől kezdve is. Tehát inkább, inkább azt mondanom, hogy munka... Beosztás nem, nem fontosság is rend, de valóban így van, hogy uh, igazságszolgáltatás függetlensége ügyben, amennyire én <coughs> tudom, ott egészen közel állunk egy, egy megállapodáshoz az Európai Bizottsággal. És ugye itt a fő tárgyalók azért alapvetően a, a Magyar Igazsági Minisztertet van és Didi Redders a, az igazságügyi biztos és, és amennyiben ez sikerül, akkor, akkor élesedik, fogalmazunk így az Erasmus történet. Tehát akkor ott is közel állunk a megállapodáshoz. Tehát nem, nem érzek semmilyen kardinális különbséget, csak időben ezt követni fogja majd az igazság kapcsolatos kérdések megoldását. Navracsi Tibor beszélget velem, vagy én vele nézőpont kérdése, Veszprémi polgár. Önt például megütötte az, hogy ha bár kérték, hogy a sajtó tartsa tiszteletben, de hogy borga jutíték, válnak. Ugye ez pár évvel ezelőtt már volt valami konfliktus, mert akkor felmerült de ennek a lehetőséget, de akkor úgy látszik valamilyen módon sikerült hozni a házasságokat, de most egymástól függetlenül, bár olyan posztokban, amelyek hol előkerültek, hol eltűntek, tájékoztatták a nagy érdemüt arról, hogy el fognak válni. Hát ezt tudja, én ebből a szempontból magánélet, mert közélethatárát még, még szerintem a, a magyarok is szerintem uh, példamutatóan uh, tiszteletben tartják, de én meg még annál, annál inkább is, tehát persze az ezt ilyenkor mindig, de most nem barbődre specifikával, hanem bármilyen ismerősről hallani, akkor igen, de, de teljes egészében szerintem most is nagyon jól reagált rá a magyar, nyilvánosan is a magyar közélet is. Voltam a Magyar Zeneháza mindkét megnyitóján, és a második megnyitón beszélgettem Szörégi Leventével, és kérdeztem az illésről, amely már ugye úgy nem tud fölállni, ahogy korábban fölállt, hiszen két tagja is meghalt. És kérdeztem a hozzájuk fűződő viszonyról, és hát nagyjából úgy válaszolt, mint amire talán számítottam, de aminek az ellenkezőjében reménykedtem, és ami arról szólt, hogy ez egy együttes, és hát annál nem több, ugye egy rajongó, vagy egy kívülálló, néha szeretne olyat is belelátni dolgokba, ennek pszichológiai okai vannak, ami adott esetben nincs benne. Ha én azt feltételezném miközben tudom, hogy nem így működik, de attól még feltételezhetném, hogy egy kormány olyan, mint egy baráti társaság, vagy legalábbis valamelyest emlékeztet rá, akkor alapvetően hol rontom el a feltételezést? Hol rossz a kiinduló pont? Nem, ne, azért hallgatom, mert nehéz kérdés, a... Nem tudom. Tehát alapvetően ott, hogy a baráti társaság kölcsönös szimpátia alapján szerveződik, itt pedig egy munka. Tehát ilyen értelemben ontológiailag fogalmazunk úgy közelebb áll a munkahelyhez, mint a baráti társasághoz. A baráti társaság úgy alakul ki, hogy emberek szeretnek együtt lenni az együttlétért, egymás társaságáért egy kormány. Egy kormány ez egy munkaegység, tehát ott azért vannak ott emberek, egyrészt nem, hogy mondjam, nem egymást keresve alakítják meg a kormányt, tehát nem úgy néz ki, hogy körülnézek, hogy ismerőseim közül kivel lennék szívesen kormány, tehát és akkor összehozunk egy kormányt, a miniszterelnök a kormányfő dönt arról, hogy kik a tagjai, ebből adódóan lehetnek olyan tagjai is, akik nagyon szimpatikusak és lehetnek olyan antipatikusak. Másrészt pedig itt azért alapvetően munka van, és... És a, az idő, amit együtt töltünk, bár intenzív, tartalmilag, de, de extenzitását tekintve, kiterjedését tekintve, mégiscsak azért heti egy nap, és az is megvertesen szabályozott keretek között zajlik. Tehát más. Én inkább a munkahelyi közösség felé tolnám el, mint a baráték. Nem az informalitás, hanem a formalitás a tartozik. Ha az ön brüsseli utazásait lehet látni, Beléltve, hogy ez Brüsszel, mint Moszkva, tehát ez a Brüsszel, ez, ez, egy, ez egy megfelelő kifejezés, mert ugye elvileg ön nem, ön a célpont az Brüsszel, de ő nem Brüsszelbe megy, hanem különböző uniós intézményekkel és unió, uniós intézményekben levőkkel tárgyal, de most Brüsszelről úgy beszélnek, ahogy korábban talán Moszkváról beszéltek, ahol nem különböztették meg a Kremlben dolgozó egyes funkcionáriusokat, és most Brüsszel lesz egy ilyen, vagy ez egy ilyen sajátságos Moszkva? Igen, igen, ez igen. A, a, a, a, a Moszkva az inkább talán, meg, bár én nem jártam Moszkvába szerencsére tárgyalni. De. De, ott... de. Miért szerencsére? Hát mert, hogy én a szerencsés helyzetnek tartom, hogy nekem nem kellett járnom annak idején a Szovjetunió kommunista pártjának, hanem tudom, melyik osztályvezetőjéhez. De később előfordulhatott volna a rövid alatt. Ja, úgy tárgyaltam Moszkvára, <gül> bocsánat, tehát nem a Moszkva, mint az a Moszkva, tehát a, vagy a Moszkvát akkor sem, mint a Szovjetunió fővárosát értették csak, hanem mint a Szovjet hatalmi központot. De az talán sokkal egyneműbb volt, nem talán biztosan sokkal egyneműbb volt, mint az úgynevezett Brüsszel. Én a bizottsághoz járok általában, néha az Európai Parlamenthez, és egészen ritkán a tanácshoz, oda miniszterként megyek, ugye, amikor Magyarországot képviselem de azért ezek nagyon különböző karakterű intézmények, és nagyon-nagyon más a, a, az is, ahogyan a tárgyalások zajlanak. Tehát egy, egy európai bizottság és egy európai parlament között, a szervezeti kultúráját tekintve, az ottani tárgyaló partnereket tekintve, azt nem mondom, hogy különbség, de nagyon más, már nagyon más kategória. Ugye rám az, a benyomások hatnak, és az, az alakít ki engem, és lesz egy, leszek egy ilyen kaleidoszkóp, de nem vagyok egy, egy történelem, vagy földrajztanár, aki adott esetben folyamatosan elő tud adni valamilyen témakörben. És ez csak azért vetem föl, hogy most a Március 15-e kapcsán, és a Petőfi megemlékezések kapcsán a környezetemet kérdeztem, hogy hát azért ez hogyan van, mert akkor csak a 48-49-es szabadságos leverésében az oroszoknak viszonylag nagy szerep jutott, és közben erről meg nem esik szó. E, e... Értem róla, bocsánat, Sopronban. Kis fümegen is, mind a... Sőt, talán raposkán is. Három beszédet mondtam. Láttam, így, így láttam már... a képeket, de, nem, de ugye a szöveged nincs. Rend, nem, nem már rendelkezés. De. Meg azt is láttam, hogy ön, ön ne, előtt nem nagyon volt papír, amit a fejből beszélt volna. Ez így jönnek ez így fel a valóság. Igen. Ami azt is jelenti, hogy nincs is szövegírója. Hát olyan emberek vannak, akik, akik írnak nekem szövegeket, de a beszédeket általában. Általában fejből szoktam elmondani, és általában magam rakom össze. És ön kitért az orosz vonalra? Kitért? Hát, a a nem, külön nem elemeztem. Azt nem, ő voltam mondani valójában, de azt mondtam, hogy az orosz és osztrák csapatok által eltipolt Magyar Szabadság. Igen. Én Orbán Viktor beszédében, amit kiskörös mondott, nem ismertem magamra. Ön nem ismert magára? Nem tehát, nem, tehát nem ismertem arra a Petőfire, akiről én annak idején tanultam, és aki bennem él, miközben, ha azt elő kéne bányásznom, azt nem tudnám abban a formában előbányászni, ahogy azt a miniszterelnök úr megtette, és az meg egyértelmű, hogy nem őt tartanám a legnagyobb magyar költőnek. Tehát én ezt értem. Én, ha miniszterelnök lennék, akkor azt mondanám, hogy szerintem az egyik legnagyobb költő az, ahogy ezt ő expressis verbis közölte, Látható módon egyébként is az Orbán Viktor beszédekkel az egyik legnagyobb probléma az, hogy nem lehet tudni, hogy hol van benne Orbán Viktor. Tehát ott a szövegírók tevékenysége lényegesen fontosabb annál, és a gondolatoknak a kohéziója az ugyan lehetséges, hogy megteremtődik valamilyen szinten, de abból adódóan hogy ismerve Orbán viktor és az ő, ő megnyilvánulásait nem pontosan azt mondja, amit ő gondol, hanem mások által rögzített szöveget olvas, engem az nagyon szabad. Hát ezért szokták mondani azt, hogy ha fejből beszél valaki, akkor az sokkal hitelesebb. Én amikor biztos voltam, akkor az Európai Bizottságnak sokkal szigorúbb, legalábbis akkor sokkal szigorúbb volt a kommunikációs politikája, mint ma a magyar kormánynak. Ez azt jelentette, hogy bármilyen rendezvényre mentem el, nekem megírták az Európai Bizottság, vagy az Európai Unió hivatalos álláspontját az a kérdésben, és én attól nem térhettem el. A azt kellett szólvastam. Tehát a beszédek jelentős részét olvastam. Egyrészt engem is nagyon zavart, mert nem szoktam beszédeket olvasni, hanem általában fejből szoktam beszélni. Másrészt pedig akik, akik Magyarországról. Korábbi életemből is ismertek, ők is azt mondták, hogy ég és föld a különbség között amikor az ember fejből beszél, és amikor felolvassa, Még ha ugyanazt a szöveget is mondja el fejből, vagy látszólag fejből is olvassa fel, sokkal hicelesemnek tűnik ugyanaz a szöveg, amikor azt látja, hogy fejből mondja valaki. Az olvasásnál lehet egy ilyen elrejtőzés a szöveg mögött, vagy valami ilyesmi hatással lehet neki. Hát még ön a szónak abban az értelmében nem is szónoklatokat szokott tartani. Tehát ön kevésbé néptribun. Vagy egyáltalán a nem az. már nem tudom ennek mik a Tehát mit kell? Ez, ez, ez, mozgósító erőt? Vagy igen, vagy igen, egy... igen. Mit kíván a magyar nemzet? Cserhalmi György a I... magyar televízió lépcsőjén? Ott álltam, igen. Ajka. Igen. Én például, hogyha lehetne úgy beszélgetni, mint hogy a messzire jött embert készítem, ami egyébként egy zseniális verzió, csak kell hozzá türelem. Akkor azt kérdezném, hogy mondja kedves Navracsics, mi az, hogy ott a Magyar Orvosi Kamara honlapján van egy visszaszámláló, ott lesz valami bajnokság, vagy olimpia, de most ilyen részletekben nem veszek el, csak... Semmit se tekint az ember. Tehát kérdezni igazán úgy lehet, hogyha az ember nem valami véleményt akar megfogalmazni, hanem amikor tényleg azt kérdezi, hogy mondja Navracsics, ez miért piros? És akkor ön azt elmondja, ha tudja, ha pedig nem tudja, akkor nem mondja. Ami ajkát illeti, ott mi a történet? A történet az, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Intézet felülvizsgálta a... Sürgősségi betegellátó egységeket a magyarországi kórházakban. Igen. És ehhez tudni kell, szerintem ez egy nagyon magyar történet, hogy kétfajta minősítése van a sürgősségi betegellátó intézményeknek, vagy egységeknek, a sürgősségi betegellátó osztály és a sürgősségi betegellátó pont. Igen. Ami számomra mint beteg számára, vagy potenciális páciens számára, szerintem csak abból a szempontból fontos, hogy ellátnak, vagy nem látnak. Igen. Nekem van bajom. De az orvosok számára ez egy rendkívül fontos különbségtétel. Annyi történt, hogy a bizonyos kritériumok nem teljesítése következtében a Nemzeti Népegészségügyi Intézet gyakorlatilag statáriális levéllel, amit kiküldött az Alkai kórháznak, azonnali hatállyal beszüntette a sürgősségi betegellátó osztály működését múlt héten pénteken. Mi az, ami nem meg a kritériumoknak? Hát pontosan nem tudom. Talán az orvos... Nem, azért az hogy én nem tudom pontosan, mert ugye nem egészségügyi politikusként találkoztam az ügyjel, hanem választókerületi elnökként. Hogy jött szem úgy hiszem, hogy a kórház igazgató telefonált, hogy most kaptak egy levelet, azonnal be kell zárniuk a betegellátó osztályt, és, de hogy ez nem jelent semmi problémát a betegek ellátása szempontjából, mert betegellátási. De miért hívta -e föl? Pontként tud tovább működni. Miért hívott föl? Uh -huh. Mert az osztálycsülési képviselőjöket ért. De mit vár tőle? Hát egyrészt elpanaszoltam, másrészt pedig, hogy ha tudok, próbáljak segíteni. Miben? Természetesen. Hát abban, hogy kommunikáció legyen a Nemzeti Népegészségügyi Intézet, az a térség országgyűlési képviselője és a térség egyik kórháza között, illetve a igazgatója között. Az a purpárli, ami ennek kapcsán kialakult, a Magyar Orvosi Kamara, a Nemzeti Népegészségügyi Intézet, a kórház, aztán a politikai erők között, az egy valós probléma, egy felfújt probléma, hiszen ön a Facebook posztjában az külön szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy az ellátás folyamatos. Ez egyetlen az, fontos pont az egész történetben. Ugyanakkor az orvosi kamara nem ebben látta a lényegét. Hát azt nem tudom, az orvosi kamarával nem foglalkoztam, hogy őszinte legyek, éppen nem vagyok egészségügyi politikus, ha az lennék, akkor biztos, hogy foglalkoznának. Igen, csak ugye azt mondják, hogy az az ellátás, amiről ön azt mondja, vagy ott azt mondják, hogy folyamatos, az nem az a szintű, amire egyébként szükség lenne. De most, hogy tény, tényleg, ha beteg vagyok, tehát én vagyok egy ajkai beteg, van valami problémám, bemegyek az ajkai kórházba, akkor az én számításomban teljes egészében benne van az, hogy lehet, hogy olyan súlyú az én problémám, hogy, hogy ott ajkán nem tudják ellátni, vagy csak részben tudják ellátni, és átszállítanak a 20 percre lévő vesztényben. Mert hogy aki nem Budapesten él, az számára teljesen természetes az, hogy bemegy a kórházban, mert ez van valamilyen problémája, és azt mondják neki ott, abban a kórházban, hogy ez egy olyan súlyú probléma, hogy ezt itt most helyben nem tudjuk ellátni, viszont itt van a mentőautó, a mentőhelikopter. nem tudom, micsoda. Elvisszük Budapestre, Pécsre, nem tudom, mert ott van specialista, aki ezt ellátja. Ezt szerintem önmagában nem okozza az ellátás minőségének romását. Ez benne van a benne van a, takliban, a hierarchia csúcsán a budapesti kórházak vannak, szakkórházak. Meg regionálisan van egy-két csúcs kórház bizonyos területeken, amelyek a legjobb minőségű ellátás garantálják. Én szerintem önmagában ez nem, persze egy ajkai beteg számára lehet, hogy olyan problémák lépnek föl, amit csak Budapesten tudnak kezelni. Akkor elviszik Budapestre, de ez eddig is így volt. De valójában mi az, amit megszüntettek ajkán, amit korábban volt. Szerintem egy, nyilván biztos ez, ez valamilyen formában szélesebb körű ellátást is biztosíthat, de alapvetően elnevezést. De most azért küzdünk, hogy ezt visszakapja, mert valójában a kórház vezetőjének állítása szerint tudja is teljesíteni ezeket a kritériumokat, tehát reményeink szerint a közeljövőben a Nemzeti népegészségügyi Intézet mértoztatik, rehabilitálni a Igen, csak ne felejtse el, hogy közben az orvosi kamara ez kitölti egy olyan tartalommal, amit ön most úgy fogalmaz meg, hogy visszakapják, de közben ez nem egyszerűen annak a kérdése, hogy az ember rányal egy cetlit, hanem az orvosi kamara szerint, az ő szakmai véleményük szerint ez egy sor olyan lényegi jelemmel egészítik ki a korábbi tevékenységet, vagy a korábbi tevékenységhez való visszatérést, ami nem egyszerűen szavakkal. Hát egyrészt az orvosi kamara egyik alelnöke az Alkai Kórházban orvos. Tehát van egy személyes szál az egész történetben a, a nagyon nagy érdeklődésben. Másrészt pedig az orvosi kamara jelölegi elnöke Gyurcsán kormányegészségügyi államtitkára volt. Ebből adódóan az ember nem tud elvonatkoztatni attól, hogy itt időnként az úgynevezett szakmai vélemények mellett, helyett új politikai. Jó, de amikor Rösz sírva nyilatkozik, akkor Rösz nem tudom, hogy ő tagja az orvosi kamarának. Jó, amikor ő saját maga azt is mondja, hogy a beteg ellátásban semmilyen probléma nincsen. Azóta sem, akkor sem és azóta sem. Ő nagyon jól tudja, és néha vissza is élek vele, hogy én napestig tudnék önnel beszélgetni, de erre nincs lehetőség. Azt árulja el nekem a beszélgetésünk legvégén az, ami Ajkát illeti, annak az érdemi részét illetően pártpolitika kivonva belőle, minden, Fidesz, MSZP, semmi, egészségügy, hogy lehetett volna elkerülni? Kommunikációval. Ki Kommunikációval. Én nekem egyre erősebben meggyőződésem, ahogyan öregszem, hogy mi magyarok kommunikációképtelen nemzet vagyunk. Nem tudom. Igen, hát én az önnel folytatott beszélgetés pontosan ezért tartom, meg a többi beszélgetés is ezért tartom fontosnak, hogy kommunikációképtelek vagyunk-e, azt nem tudom, de igen, igen. És, és, és hol hiányzott a kommunikáció a, a Népegészségügyi Hiányzott a kommunikáció a Nemzeti Népegészségügyi Intézet és a kórház között, a Nemzeti Népegészségügyi Intézet is közöttem, mint a területért felelős a felelős képviselő között, végülis egy országgyűlési képviselőnek ehhez van köze, hogy az országgyűlési választókerületében, ahol megválasztották, milyen egészségügyi ellátást kapnak az emberek, a Magyar Orvosi Kamara és a Kórház között, és még sorolhatnám, tehát egyszerűen mindenki rögtön hatalmi politikai kérdést csinál az egészből, ami valójában egy, egy szakmai, ellátási, emberi kérdés. De annyira ki van élezve Magyar, Magyarországon minden, a politikai hatalmi dimenzióra, hogy nem lehet értelmes hétköznapi dolgokról értelmes hétköznapi nyelven beszélni. Ha ki akarnék Ez szúrni az... önnel, azt mondanám, hogy beszélgessünk minden nap. Jó, hát a de ezt tartjuk nem, nem, de maga nagyon jó hogy én ezt nem... Tehát, ráadásul ugye a Filipov személyben, hogy keretes legyen a szerkezet, hogy gyakorlatilag egy olyan személy volt közöttünk, akitől bármit lehetett kérdezni, és kicsit olyan volt, mint aki mindenre tudott válaszolni, beleértve vagy biztos az ő ismeretanyaga is véges, de egy olyan idegenvezető volt Szaudarábiában, ha ez nem sértő a Filipovra nézve, vagy nem sértő önre nézve, mint amilyen idegenvezetőként az esetek zömében ön a magyar közéletben eligazít engem, és mindazokat, akik egyébként hajlamosak önt elfogadni. Köszönöm, ez hízelgő összalasodítás. Egen, ez szerintem egy jól megfogalmazott mondat volt. Isten áldja a napra, is. Kellemes ég végét Így. Ahogy apukán mondanátták, ez a kejfejancsi. És ebben nincs változás. Változás a kejfejé. Tehát nem mondom, hogy ez egy ilyen izé fehér szikla, Na, ne legyünk meghatódva magunk, utófi És csak maguk érzettem össze magam, mert én hajnali fél háromkor valami olyan kifejezett szarul voltam, hogy arra szavak nincsenek. Felköszöntöttem Bál László a kitüntetése kapcsán, majd kiderült, hogy ezt tavaly kapta. Van ez így. Mondtam, hogy akkor most felvizé, küldtem egy gratulációt a következőt. Tehát amikor megkapja a következőt, azt akkor el lehet mondani, hogy én azt már korábban meg gratuláltam. De hál' Istennek van olyan viszonyomba a hogy ez nem lett nagyon ciki, mert egyébként lehetett volna nagyon ciki is, vagy kínos, de nem volt az. Támogatott tartalmat hallott. И я истин. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Először is szívből ajánlom neked Szaudarábiát. Nagyon-nagyon szép hely. Szuper! Horváth Csabával beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Nézőpont kérdése. Habár azt mondtam, hogy mindenki készüljön, de azért valamelyest én is készültem meg. Hát nem nagyon, de azért követtem az itthoni eseményeket. Um, habár tudom, hogy a legkülönbözőbb helyeken meséltél már róla, de nincs két egyforma beszélgetés, arról nem beszélve, hogy én azzal áltatom magamat, mint Holmi Kalambó, hogy én azért ki tudok hozni olyan részleteket is, amelyek más műsorokban, így ebben a formában nem hangzottak el. Nézzük ezt a Bayerrel való lakossági fórumot, amely annak függvényében, hogy kiközelítette meg, meg annak függvényében, hogy kiszólalt meg, annak megfelelően írták le, így aztán én, aki nem voltam ott nem ítélhető módon, annyi képet kaptam róla, amely így ebben a formában biztos, hogy nem lehetséges, hiszen egy és ugyanazon, és annak az ellenkezőjét is megírták. Ki volt a kezdeményező? A Bayer. nagyjából másfél éve szakadtak meg a diplomáciai kapcsolatok a Bayer és az önkormányzat között, Nyilván ennek az egyik... Légy idész fel azt a pillanatot, amikor megszakadt. Amikor megszakadt? Ha jól emlékszem, ez 2021 novembere. Eh, amikor. Hát eh, részben a lakossági ellenállás eh, és a, az önkormányzat viszonya nem nagyon tetszett a Bajának. Hát nyilván mi azért igyekeztünk odafigyelni azokra, akik eh, ezt a véleményt megfogalmazták. Ott a 950 lakás körül volt lakossági neheztelés amit szerintem figyelembe kell vennünk. A Bayer egyébként ennek hatására módosította a szerződést, visszalépett bizonyos elemekből, tehát nálunk is volt sérelem, és ezt követően, ezt követően megszakadtak a kapcsolatok. Mennyi időre? Másfél évre. Tehát a kapcsolatfelvétel az idén került újra elő, és bejelentették, hogy néhány dolgot másképp kívánnak megvalósítani. Nyilván nem a, a mi két szép szemünkért elsősorban, hanem a piaci körülmények változása miatt, de úgy döntöttek, hogy a 950 lakással szemben mindössze 168-at építenek meg, tehát az első ütemet építik meg a négy ütem helyett, ráadásul ez a legkisebb ütem, a lakásépítésnél. Ez már egy, egyébként egy emészhető a lakosság számára is, mondjuk úgy, hogy tudomású törtétel. Ez a harmada annak, amire korábban még 2016-ban az önkormányzat engedélyt adott. Tehát tulajdonképpen ők az érvényben lévő szabályozásnak megfelelve, vagy alulfelelve egy harmadát építik annak, amit építhetnének. Tehát ez a része mondjuk úgy, hogy rendben van. Persze van olyan lakossági vélemény, hogy itt ne épüljön semmi, és legyen belőle park, de ezt nyilvánvalóan az önkormányzat nem tudja elintézni. Egy ma már szerintem olyan 15-20 millió forintbért ingatlannál, amiben már elé sokat fektettek. Tehát ha úgy tetszik, akkor a kármentés szakaszában voltunk, az elmúlt nagyjából másfél évben számos perrel éltünk, jogolvostatot kértünk a kormány, kiemelő határozat ellen, egészen alkotmánybírósági beadványokig, több alkotmánybírósági beadványig jutottunk. Hát, ebben egy az... másodperc szürelmezet kérem, mert kérdeznem kell, a lakásszámok, azok nálad konzekvensen hangzanak el, de az infostart például, csak elnézést, tanárul készültem, és ebből adódóan vannak mindig problémák, az azt írja, az eredeti tervek szerint ezer lakás épülhetett volna most. Ez és a 900, az nem nagyon van, köszönöm viszonyban, az 1000-hez még csak-csak, de a 4000 az már nem. Mondjuk, hogy ez egy nagyon elnagyolt, picit buta megközelítés. Az tény, hogy a kormányhatározat nem tett különbséget funkció és funkció között. Tehát ugyan a Bayer mindig 950 lakásról és körül négyzetméter körüli iroda négyzetméterről beszélt. Ugyanakkor de jóre a kiemelő kormányrendelet, miután nem határozta meg, hogy milyen funkció létesüljön, Ad még lehetett volna a ezer lakás is. Tehát így van igazság, de ilyen terv soha nem létezett, legalábbis amit mi láthattunk, hogy a lakosság várhatott, amiben ilyen tervek szerepeltek volna. Egyébként nem is lenne működőképes egy nagyon szűk területen négy ezer lakás. Tehát ez, ez a rém, ez soha nem fenyegetett. A 950, igen, és ennek lett a, a változata az, hogy akkor ne 950 legyen, hanem 160. Az, de Há, ugye múltkor már beszéltünk így... arról, hogy ugye veled azért e, hamarabb több volt találkozó, semmi rész a lakossági fórum, megtörtént fórum. E, igen, miután bejelentkeztek írásban, én a, a polgármesteri kabinetben meg, e, meghívtam prezentálni ezt a e, csapatot, akik elmondták, hogy ők mit gondolnak, hogy változik, hogy látják, és akkor kértem, hogy jó, akkor ezt most legyenek szívesek, tolmácsolják a lakosság felé is. Ennek voltunk a személyes főtanulói. Nagyjából ugyanazt hangzott el, mint amit korábban mi is meghallgattunk. Lehet-e tudni, hogy mi áll a változás hátterében? Természetesen. A piaci változások jelen pillanatban lakást értékesíteni a következő egy-két évben nagyon nehéz, miután a banki hitelkamatok a lakásra vonatkozóan is fölmentek olyan 18% környékére, de hallottam ennél magasabbat is. Nyilván 18%-os éves kamatra e, nincs az az őrült, aki lakást tud vásárolni, mert nem tudja kifizetni a, a törlesztőit. Tehát itt most nem arról van szó, hogy e, ha valaki lakást akar venni, akkor fölveszi a csokot, meg kedvezményt, és akkor van. Nem. Most gyakorlatilag a készpénzes vevők maradtak, akik mondjuk értékesítenek egy lakást és azt kiegészítve e, tudnak lenni újat. Na most ebből jóval kevesebb van, mint egyébként a lakásvásárlási szándék. És azért döntöttek úgy, hogy akkor a lakást e, azt nem erőltetik. A másik oldala, az iroda, e, miután visszajöttek, elmondták, hogy az elmúlt egy, bő egy évüket ők is arra fordították, hogy átpozicionálják a beruházást. De maga a beruházás egyébként azon kívül, hogy ástruktúrálódott, maga az egész beruházás is érdemben megváltozott? Épületek száma, magassága, és így tovább. Ö, nagyjából. Mármit, hogy nagyjából mi? Nagyjából változott. De mi változott? Ami, Hát alacsonyabb lett valamennyivel, de ezt még azért nehéz megállapítani, mert a kormány kiemelő határozat elég keret között mozog. Mert látható a képítési engedélyek, tehát Nyilván, Mennyire úgy, engedett a Bayer neked olvaska. betekintést a saját Annyi Annyiban igen, hogy miután már az építési engedélyek megszületnek az építési engedélyhez, kicsit bonyolultan, de hozzá lehet férni. De a Bayernak az építési engedélyeit ugye a kormányhivatal adja ki. A kormányzati hatóságok vizsgálják annak a jogszerűségét, és miután a kormány kiemelő határozat úgy fogalmaz, hogy nem kell foglalkozni az önkormányzat településképi és egyéb rendeleteivel, tehát a beépítőségi paramétereket nem az önkormányzat határozza meg ennél a projektnél, hanem a kormányhatározat. Így az építés hatóság, ami szintén egy kormányzati szerv, viszonylag könnyű dolga van, megállapítja, hogy a kormány milyen bölcs volt, jól döntött, azt építenek, amit akar, és ennek megfelel az épület, például azt építenek, amit akarnak. De amit te látsz személyesen. Objektíven, objektíven uh, annyit el lehet mondani, hogy jobb egy picivel a helyzet, mint amit egyébként csinálhatnának. Tehát, hogyha mondjuk de mit nevezel jobbnak? 000, hát ha az előbb említett extrém, akár négyezer lakás épülne, az mindenkinek rossz lenne. Szerencsére a bajának is rossz lenne, ezért nem épít négyezer lakást. Uh, nyilván nem még magasabb épületeket, mert a kormány határozott olyat tarcol, amilyet szeretnék. Uh, ez is egy szerencsés momentum, hogy ezt nem teszik. És hát még egy, uh, hogy annak ellenére, hogy nem kötelezi már őket a jogszabály, hiszen ezt a jósítványt elvette az önkormányzottól a kormány, nem kötelezi őket jogszabály még az egyeztetése sem, de pláne arra sem kényszeríti, hogy a projektjük uh, kerítés határán túli közterületeket rendbe tegyék. És az Igen, erre még szerencsés. ki fogunk térni. Az, amit Igen, te, szerencsés momentumnak. az, amire te most rálász, az mennyire fix, vagy mennyire változhat még? De ez most elég fixnek tűnik, és megmondom, elmondom, hogy mi az, ami nekem nagyon tetszett a, a projekt újra mm -hmm. definiálásában, és ez lehet, hogy így kurán fog hangozni, hogy tetszett, ez nyilván lesz, aki majd ebbe veleköd, de volt egy olyan e, momentuma, ami kimondottan előremutató. Azt mondták, hogy az elmúlt bő egy évben ők azzal foglalkoztak, hogy átgondolják a válságra, illetve az energia tekintettel a projektet. És ennek az eredménye az lett, hogy geotermikus lábra állítják a projektet, ami azt jelenti, hogy helyben egy több kilométer mélyről felhozott hőmennyiséggel fogják fűteni az objektumot. Ráadásul a, a bajár egyik felajánlása, hogy ezt a ezt a hőmennyiséget az önkormányzat rendelkezésére is bocsátják. Tehát, hogyha mondjuk a környék óvodáinak, iskoláinak szeretnénk ilyen hőforrásból segítséget nyújtani, akkor ezt is megtehetjük, illetve az önkormányzati fővárossal közös piac, illetve szakzent. Amikor arról volt szó, ennek kapcsán vagy más dologról, hogy milyen hatástanulmányok kész? hogy azért hagyd mondjam végig, mert ennek van jelentősége. Erre akartam kérdezni. Igen, tehát ennek a, ennek a dolognak van jelentősége. Az egyik, az egy, e, ha úgy tetszik, élhetőségi kérdés. Jó, csak azt kérdezem, hogy az ez ezzel kapcsolatos hatástanulmányok léte vagy nem léte, az fontos vagy fontos dolam? Természetesen fontos lett volna, hogyha a jogszabály ezt nem törléle az ügyben, de ne haragudj, most tényleg, amit mondani szeretnék, kevésbé elem, az viszont igen, e, ami szintén a környezeti hatástanulmány része lehetett volna, hogy nem akarnak elpufogtatni, elégezni helyben évi 3 millió köbméter gázt. Ennek az innovációnak a, a segítségével, ami azt jelenti, hogy ehhez arányos széndioxid ezer tonnák nem fognak ott a levegőbe kerülni. Tehát közvetlen környezetszennyezés az nem fog történni. Tehát amikor egy környezeti hatástanulmányt értékelni kell, akkor annak van nyilván a környezetre, a levegőminőségre, sok minden hozzátevőre hatása, gyakorolt hatása. Ez egy olyan hatás, amit nem fog érdemben kifejteni a projekt, mert hogy nem fog gázt használni, és így nem fog olyan tárosanyagokat kibocsájtani a projekt, amikor majd működik, ami adott esetben jó az uglóiaknak. Persze erre is van egy, egy alternatív véleményem. Hogyha úgy maradt volna a mező, ahogy volt, eh, feldolgozatlanul, akkor azt sem bocsájt ki ez is igaz, de mondjuk egy építési telek ritkán marad, eh, nem építési, illetve ritkán marad van, tehát előbb-utóbb a tulajdonosa eh, rendező. Az egy másik kérdés, hogy felmerülhet, hogy 17 évvel ezelőtt el kellett volna, tehát ugye jó, jó ötlet volt-e, hogy az akkori önkormányzat ezt eladta eh, magába, vagy akkor még plázát akartak rajta Igen. The Ezek rég, régbe vezető kérdések, de a lényeg az, mert itt nem csak egy környezetvédelmi kérdésként fontos ez az előrelépés, nekik üzletileg fontos, ami nekünk környezetvédelemben, az az, hogy ezzel a lépéssel ők az irodapiacon egy vezető pozíciót szereznek, mert nyilván te is tudod, hogy az irodabérleti díj az egyik fontos tétel, amit egy potenciális bérlő vizsgál, a másik ma már legalább ennyire fontos, hanem fontosabb az üzemeltetési díj az elszabadult árak miatt könnyen lehet, hogy nagyobb üzemeltetési díjat fizet, mint bérleti díjat. Most ők azt állítják, hogy azzal tudnak bonzók és piacvezetők lenni az irodapiacon, ami előnyös a számukra, hogy töredékében mondjuk harmadába fog kerülni náluk ez üzemeltetés ezeknek az innovációknak köszönhetően, mint Jó, És meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, mert... Ez az ő tehát ez az ő érdekük. Én, ez én, már... én, én ezt értem, de miután mi beszélgetünk, és én igyekszem egy olyan képet nyújtani, amit más nem biztos, hogy tud vagy akar. Azt a kérdést föl kell, hogy tegyem neked, hogy ugye te magad utaltál egy ilyen visszautaló mondotta, hogy lehetséges, hogy mások csodálkoznak. Azon, hogy te így nyilvános meg. Ugye van egy meglehetősen jelentős ellenségesség ezen projektel kapcsolatban, amelyet különböző pártok, különböző szervezetek osztanak, szoroznak, és ezek közé tartozott korábban egyértelmen az önkormányzat is. Amikor az önkormányzat első embere, vagy ha tetszik a polgármester megfelelő rész másféleképpen nyilvánul meg, akkor Magyarországon az emberek hajlandóak egyből valami olyasmit feltételezni, amiben az van benne, hogy ezt az embert valamilyen módon az elmúlt időben kilóra megvették. Miután én nem feltétlenül gondolom azt, hogy ez történt, mert miért kellett volna feltétlennek történnie, azt viszont meg kell, hogy kérdezzem, hogy egyébként neked az egész beruházással kapcsolatos véleményed, ha változik, mint ahogy tapasztalható, hogy változik, az hogyan tudod elültetni a környezetedben úgy, hogy közben te hiteles ember maradjál, és ne arról legyen szó, hogy mint valami szélkakas, annak megfelel, hogy éppen mi az aktuális helyzet, változtatod a véleményedet. Akkor kezdjük a végén. Először is a projekt változása az előnyös az uglóiaknak, és így előnyös az uglói önkormányzatnak is. Aki ezt nem látja be, az szemellenzős? Hát e, arra nem tudok e, túlni. De tapasztalatot sokan vannak. Hisz nem, tehát a változás jellege az mindenki számára szimpatikus. E, tehát az, hogy nem lakások épülnek, hanem, hanem valami más, az szimpatikus. Ma a lakás ellen volt az elemi ellenállás. Most persze vannak már vicces jelenetek, amikor azt mondják, hogy hát, miért nem inkább lakás épül az iroda helyet, de ezt most tegyük félre. E, ha valaki bármilyen hátsó szándékot feltétel az önkormányzatról, eh, vagy akár eh, az önkormányzat vezetőjével kapcsolatban, ahogy te is foglalmaztál, azoknak csak egy egyszerű kérdést tennék, sor, hogy vajon miért tennék? Nincs olyan jogi kötelem, ami őket az önkormányzattal lévő bármilyen együttműködésre, vagy a lakossággal bármilyen együttműködésre kényszeríteni. Nincs olyan... Eh, probléma a Meg kell, hogy álljunk egy pillanatra, és, Várj egy és pillanatra. azt mondjad meg, hogy... Te... Hogy mondjam végig. Tehát nincs olyan jogi kérdés. De ez tiszta. Ez tiszta. Ez, de ezt már korábban elmondtad, ez tiszta. Ergo, mond... ergo, bocsánat, hogy fejezzem a mondatot, ergo nincs semmilyen oka és alapja se annak, hogy bármilyen módon kedvezem. Oké, okay, mégis azt tapasztalható, legalábbis a te elmondásod alapján, és én arra figyelek, hogy engedékenyebb hangot üt meg a bajján. Ennek mi az oka? Szerintem csak az, hogy már elérték, amit akartak a kormánykémelő határozat, megadja nekik azokat az építési jogosultságokat, amit ők akarnak, Viszont törekednek arra, hogy egyfajta jó szomszédi viszony alakuljon ki. Oké, akkor ennek, enne, ennek a tengejében hogyan kell szemlélni azt, hogyha én ezt jól tudom, hogy az, hogy megállapodás szülessen a Bayer és az önkormányzat között számtalan projektet illetően, és erről az elkövetkező hetekben még sokat beszélünk, hiszen nagyon sok részletről van szó, azt mondja az egyik kisokos, hogy ehhez a bajer azt várja, hogy az önkormányzat a velük szemben indított pereit visszavonja. igaz -e ez? A jogviták lezárását jelenti tehát. Ha valaki partneri viszonyra törekszik valaki mással, akkor nyilván elvárja, hogy a közöttük lévő egyébként okkal vagy ok nélkül lévő jogvitákat rendezzék a tárgyasztalnál. Hmm. És hogyha ráadásul ezért valaki hajlandó 11,5 milliárd forint értékben közcélú beruházásokat, illetve az önkormányzatnak nyújtott pénzügyi támogatást adni, akkor azt gondolom, hogy a lovagiasság szabályai szerint is ez az igény nem túlságosan. Itt álljunk meg egy pillanatra. Azok a perek, amelyek folyamatban vannak, és a 11,5 milliárd forint viszonyát Horvát ma reggel hajlandó lenne elmondani? A folyamatban lévő perek azok településképi kötelezésről szóló perek, amelyek a kerítés jogvitájában vannak. Nagyjából arról szóltak, hogy miért nem kértek előbb engedélyt a kerítés építésére, mint ahogy egyébként az építési jogosultságot megszerezték. Most ez is egy kormányhatározattal rendezhető kérdés, de minden esetre mi ebben találtunk egy jogi fogozkodót, megtettük a jogi lépéseket de nem számítok nagyon más eredményre, mint a korábbi perekre. Tehát ezeknek a lezárása, ha úgy tetszik, a mi pénzügyi érdekünk is hűződik hozzá, hiszen, ugyanis a vesztett perek után az önkormányzatnak fizetnie kell. Ha lehet, az uglói bügy érdekében ezt elkerülném. Tehát az eddigi pereskedésünk a bajár kapcsán, illetve nem is a bajár kapcsán, inkább úgy mondanám, hogy az eddigi pereskedésünk, a kiemelt kormányhatározatokkal szemben hát nem bizonyult fényes sikernek. A 11,5 milliárd különös tekintetel arra, hogy az három részre osztható, mennyire tűnik gálásnak, és mennyire tűnik a megváltásának annak, hogy az önkormányzat, mi erre a jó szó, Csaba? Jó indulatát, együttműködési készségét kiváltsa? Vagy segítsél? E, nyilván ennek van több lába. Az egyik, hogy e, szeretnék e, saját üzleti és esztétikai érdekükből rendezni a saját környezetüket. De hát ez történetesen egy olyan érdek, ami az önkormányzatnak is érdeke, hiszen a mi van szó. Utakról, ösvényekről, <coughs> e, patakról, e, vagy éppen egy új e, piaci tér. Hát vagy egy új zebráról, tehát közlekedésben is nagyon sok ami, hát, van. E, Tehát ennek a, csak a közlekedési lába az. E, ha jól emlékszem, olyan 8 milliárd forint környékén van, 8-8 milliárd. Tehát a Bosnyák utca, patak utca, Bosnyák köz, Csömöri út és a Lőcsei utcának a felújítása. Ez a legnagyobb része ebben. Tömérdek zebra, út, járda, fa és egyéb, egyéb projektek vannak. Tehát ez a része ez nagyon előnyös. Tehát ezt akkor is meg kellett volna csinálnunk, hogyha a bajára környéken nem lenne, és mondjuk lenne pénz az önkormányzatnak, akkor ezek mind olyan tételek, amit meg kellett volna tennünk. Ehhez képest kérdés az, hogy a bajár miért teszi, amit tesz. Őszintén szóval jogilag őket arra a lépésre, hogy egyáltalán megjelentek az önkormányzat irodájába, és utána egy lakossági fórumot is bevállaltak erre, jogi magyarázat nincs, mert hogy őket a jog erre nem kötelezés. Nincs olyan elvárásuk az önkormányzott a Tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy zárjuk le az egymással köz szemben lévő ellenségeskedést. Nyilván egy, ez inkább egy ilyen emberi, emberi kérdés, hogyha az ember nyugalmat szeretne magának, akkor ezért hajlandó valamennyit fizetni. Jelen esetben 11,5 milliárdot, hogy javítsák a pr -jukat. így fogalmazott az egyik vezető vezetőtársam, hogy ennyit költenek arra, hogy a piárjukat jukat fényezzék. Ez az önkormányzat számára nem tűnik előnytelennek, ha ezt a részét nézzük, és ha az alternatíváját nézzük, hogy nem, nem csinál semmit a bajjára ezen a területen, megépíti a saját irodáit, meg lakásait, és utána minden úgy marad, ez nem tűnik egy vonzó. Uh, Nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő hetekben hónapokban nagyon sok szó fog esni erről. Most a piaszról ezért se kérdezek, mert nem akarok valamit, csak úgy belekapni az, hogy a szó elszáll, az írás megmarad az, hogy ennek hogyan lesz nyoma, hogy ez ügyben hogyan tárgyal önkormányzat és Bayer abba te az elkövetkezendő időben milyen mértékben tudod beavatni a nagy érdemét, hiszen ezek vannak addig... Be vannak avatva. A Bayer saját maga a lakossági fórumon teljes mértékben beavatta a lakosságot, gyakorlatilag az összes tételt árazva bemutatta, hogy ő mivel kíván hozzájárulni a közhöz. Tehát nincsenek, nincsenek titkai, tehát nincsenek... De én ezt értem, titkai. de az, hogy ezt elmondja, vagy hogy írásban adja, annak a között van-e különbség? Folyamatban van, hogy ez egy szerződésé váljon, mert eh, ahogy mondtam, most gyakorlatilag nem adunk semmit azért, amit a Bayer felajánlott, viszont mi is szeretnénk ezt szerződésben látni, hogy később már senki ne gondolhassa meg magát. Mit gondolsz, mit feltételezel, hogy ez mikorra születhet meg? Mm, Egy-két hónapon belül. Abban az esetben, hogyha ez megszületik és be is tartják, gondolod-e azt, hogy mindaz, ami az elmúlt időben elmérgesedni látszott, egy olyan folyamat indul meg, amely előbb nullára, aztán pedig akár mosolygós arcokká is átváltozhat? Szerintem indulatok egészen addig biztosan fönnmaradnak, amíg a projektben nem fejeződik, ez kb. két és fél-három év. Ezt követően is nyilván lesznek még fenntartások. Kell ahhoz néhány év, hogy ez a környék életében intézményesüljön. Nyilván lesz a hatása, hogy a környék ingatlanainak az értéke javulni fog, tehát nőni. Belénk, hogy arról is szóval, hogy sokkal hamarabb lesz kész? És sokkal hamarabb lesz kész, valójában nem 2030-ig tart a munka, csak 2025 év végéig, ami a környezet terhelése szempontjából. És ez reális? Abszolút. Figyelek, jól hagzik, sajnálom, hogy nem tudtam elmenni, legközelebb, ha lesz ilyen, elmegyek. Hidd el, ha közbe beszélek, nem fontoskodni akarok, hanem egy olyan oldalágat nyitok meg, amelynek adott esetben később, vagy akár most is jelentősége lehet. A jövő héten innen folytatjuk, hiszen ezt még közel sem zártuk le. Azért ez egy vastag uh, akta? Igen, vastag akta, és uh, ahogy mondtam, vége. igazából nem a Bayer ügyen lesz ennek a, ennek a történetnek, hanem akkor, hogyha az uglóiaknak fontos piac is megújulhat. Így, így. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, last. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, szervusz. Köszönöm. Önök, Horváth csabát hallották az ugló Most pedig következzék, hát ha nem is a végállomás, de a harmadik megálló nem tudom megmondani, hogy hétfőn lesz-e élő lebonyolítása műsorasta, jóisten tudja megmondani, hogy milyen állapotban leszek. Én, ha rajta múlik, akkor hétfőn beszélgetnék önökkel, ha másért nem, a tegnapi műsor tanulságairól. Más ez a világ, mint amiben korábban a Kéfejáncsik készült, és én most a farkasreti temetőben lévő a sír sírtörténetére gondolok, és annak a relatív vizhangtalanságára. Hozzátéve, vagy Heiszler András köszönte, nem óhajtott ez ügybe megnyilvánulni, és köves Lovó vissza se hívott. Ahogy önök sem mutattak nagy érdeklődést, e-mail szintjén sem. Nem fogom önöket kárhoztatni, de szembesítem önöket azzal, ami az önök magatartásából következik. Puh. Füriás Balás. miniszterelnökségi alamtitkár. Jó reggel, Füriás Balás vagyok. Jó reggelt. Kim voltál a meccsen? Kint, kint, kint, kint természetesen. Hát amióta az eszemet tudom, tradista vagyok, és a Puskás Arena egy kedves munka volt, aminek az építésében részt vehettem, úgyhogy érzelmi szálakkal kötöttem a tegnapestéhez. Mindenféleképpen érdemes volt oda, minni, hiszen a néző szám ezt indokolta. Sajnos az eredmény az az lett, ami lett. Hát, álmodtunk persze, Én magam is biztosan, de hát azért, mégis mégiscsak egy az elmúlt években mindig az első tízben végző, folyamatosan a Bundesligában végző, játszó Bundesliga csapat. A fradi, meg tudjuk, erről hírekből mindenki értesült, hogy a a keret nagy része sérült, a legjobb játékosok közül is néhányan hetek óta sérültek. 13 felnőtt játékos volt tegnap a keretben. Nagyon jó, hogy fiatal srácok be tudtak mutatkozni cseleként a végén, de ez most nem ami mi esténk volt mérkőzés szempontjából, de az a sorozat, amit a Fradi maga mögött tudhat, tehát ez a nemzetközi kupában, ahogy eljutott az Európa Liga csoport, az az emlékszünk a sorsolásra, amikor a Monakó, a török bajnok meg a Cereneg, ez a, e, lett a csoportásunk, hogy senki nem gondolta volna, hogy megnyeri ezt a csoportot. A Fradi, szóval le a kalappal, erre lehet építeni. Um, azt kérdezem tőled, volt a mandiner egy viszonylag hosszú, ugye én azt mondtam, hogy nem fogok készülni, de azért némileg meghazudtalan magam. Uh, volt egy hosszú interjú, Kubatov Gáborra, ráadásul tudod, nem tudod, az én nézőim, követ, hallgatóim közé tartozik a Mi Hazánk Mozgalom sporttagozatának is a vezetője, akire egy, vagy sportkabinettjének a vezetője, akire egyébként utalás is tesznek ebben az interjúban, és Kubatov Gábor azt mondja, ugye a, a fradiban focizó magyarok számáról van szó, a magyar fiataloknak jobban kell akarniuk, mint egy marokkóinak, vagy egy algíriainak csak azért, mert magyar nincs előjoggal a többiekkel szemben, a mi hazánk törvényjavaslata rukkolt elő, így a kérdező a légiósok visszaszorítására, a jogszabály korlátozna a számokat a csapatban, előírna, hogy a pályára lépők 50%-a magyar lenne, mit gondol a javaslatról, amire Kovatov Gábor azt válaszolja, a javaslat ugyanolyan radikális, mint a mi hazánk maga, ez a Ferencvárosi labdarúgás végét jelenteni, kifejezetten Fradi ellenes javaslatnak tartom. Miután mi alapvetően azért beszélgettünk, mert kíváncsiak vagyunk egymásra, és ezt lehetőség szerint pártpolitikai békjók nem kell, hogy megakadályozzák, azért te is tudod, hogy az a mondat, mely szerint csak azért, mert magyar nincs előjoga a többiekkel szemben, ez egy olyan mondat, amely nagyon sok szempontból se korábban se ma, ha nem a fociról lenne szó, vagy nem Kubatov Gábor megnyilvánulásáról, akkor pont az ellenkezője lenne, hogy igenis, ha nem is előjoga, de hogy egy pozitív diszkrimináció, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés lenne, nem szembeállítva téged Kubatov Gáborral, nem egy foci szakértőt csinálva belüled, ha érthető az, amiről én beszélek. Te mit gondolsz erről? Hát én azt gondolom arról, erről, hogy a Kubatov Gábor a focival kapcsolatos kérdésre válaszolt, tehát az ő válaszat ezt a, a, a fényében kell és hogy ebben a kérdésben ez a mondat, ez azt gondolom, hogy helyén való, és szerintem ráadásul, van egy az korlátozott lehetőséget ad a terjedelmet a vélemény kifejzésére, én azt gondolom, és föltételezem, hogy Gáborral ebben egyetértünk, hogy ráadásul a magyar fiatalok érdeke is az, hogy verseny és teljesítmény alapján, legyen eljük a csapat. Ebben igazad van, de ugye én nem vagyok olvasó szerkesztő a Mondinernél. Nem tudom, hogy a mondat tényleg így hangzott, de én biztos, hogy rákérdeztem volna, hogy mit jelent az, hogy a magyar fiataloknak jobban kell akarniuk, mint egy marokkóinak? Miért kéne jobban akarniuk? Hát a, a, az a helyzet, hogy a, én azért szeretem a, a sportot, mert a világban, és persze itt is van némi korlát, de még a leginkább, messze a leginkább itt a sport területén érvényesül, el, érvényesül el az, hogy te azt az eredményt éred el, amire a saját teljesítményeddel képes vagy. Nem azért leszel bajnok, nem azért kerülsz be a, az Európa Liga 80 döntőjében, mert, mert valaki ezt elintézte, vagy valakinek a fia borja vagy, hanem azért, mert nagyon komoly munkát végezve a saját teljesítményeddel viszonylag objektív szabályok között másokkal szemben ezt, ezt kivívtad, és a, a, a sport megmutatja, hogy ki vagy megmutatja, hogy mennyi munkát raktál bele mennyire vagy kitartó, mire vagy képes és szerintem az nagyon helyes, hogy a, a fradiban akkor van helye és akkor viszont legyen helye a magyar tehetségeknek hogyha mondjuk a jobb hátvéd posztján ők újtják a legjobb teljesítményt, és akkor legyen botkaendre a jobb hátvéd, vagy hogy a Dibusz Dénes a kapuban, vagy ahogy Vécsei Bálán beverekette magát ebben a, a, a, a, a csapatban. De nem engedheti meg magának, sem senki, senki más, hogy azért, mert az elnöknek a kisunokája, vagy mert a, a, a, a hazai csapat az adott ország állampolgára, ezért teljesítmény nélkül, vagy teljesítmény ellenére ő kerüljön be a csapatba. És, és ez a verseny, ami húzza a magyar fiatalokat, és inspirálja. És azt mondja nekik, hogy igen, oda lehet kerülni, mert a Fradi arra példa, ugye ez a dilema, hogy lehetne 11 vagy 16 18-as, nem magyar kerettel kiállni, csak akkor elér Csak ne felejtsd el, hogy a, a, a magának a csányi féle elképzelésnek is, illetve az MLS politikájában hány olyan apró betűs rész van, ami arról szólt, hogy különböző pénzeket akkor kapnak csapatok. Igen, ösztönöznek. Igen. Igen. Ösztönöznek. Ez, ez jó, és minden csapat mérlegehet. És látunk más modelleket, ugye én nagyon... Nekem nagyon tetszik, ami kecskeméten történik, a, talán a legkisebb költségvetési, de biztos, hogy az egyik legkisebb költségvetési e, e, csapat, és e, stabilan második a, a, a bajnokságban, és könnyen lehet, hogy oda fognak érni, nem hogy a dobogóra, hanem a ez, ez is e, érnek is megszerzik, és le a kalappal e, előttük nyilván, ne, nem elvárás, hogy azt az Európa Liga teljesítményt, amit a Ferencváros megismétel, annak akár csak a közelébe is juthassanak. Ez egy dilemma ma a magyar fociban. A magyar foci azért csak az eredményeket nézzük, akkor az elmúlt években egyértelműen előrelépett, ugye 16-ban kijutottunk. Európa-bajnokságra ezt meg tudtuk ismételni 20-ban, ugye ezt a Covid miatt egy évvel később Rendezték, sok éve, majdnem 40 éve nem jutottunk ki Európa-bajnokságra. A BB még nincs meg, de most már az is, hogy földereng talán, és egy következő alkalommal megcsípjük. A kupákban előreléptek a, a magyar csapatok, a Vidi, meg a, a, a MOL, meg a, a, a Ferencváros, de, de nem tartunk még ott, hogy döntően magyar játékosokból Európa-ligában, vagy bajnokok ligájában, te, mint beruházó, beszéled a pénznyelvét, tulajdonítasz -e annak jelentőséget, hogy az egész finanszírozási rendszer hogy van, ami a Mandinerben hát viszonylag euh, hát úgy lett elintézve, azért nem mindenki esik a teljesítményétől. nyilvánvaló, hogy ez egy adóforintjainkból felpumpált, kirakat csapat, te olyan játékosalak, akik mielőtt idejöttek, Ferenc Ferencvárosról, de valószínűleg Magyarországról sem hallottak, és azért attól nem kell hasonlásni, hogy közpénz csiliárdokból összejön az európai középmezőny alja, nyilatkozta Baranyi Krisztina közvetlenül az EL csoport elsőség után. Mit gondol? ezekről a mondatokról. Így a kérdező, Mandiner, válasz, elképzelésem sincs, hogy mire gondolt a polgármester azt, hogy mikor ezt mondta, mert nem vagyok orvos. À, azért ilyenkor a hallgatóim és nézőim egy része felszítszen, hiszen ez egyébként arra utal, hogy Baranyi Krisztina nem épp elmélyű. Hát a, Én nyilván nem mondanék ilyet semmiképpen, már csak azért sem, mert nem vagyok orvos, hasonlóan Kugató Gáborhoz, de a, a, a, az azért valóban furcsa, hogy eh, eh, én elfogult vagyok Fradi A Körülbelül négy éves koromban megkérdeztem édesapámat, hogy apa, mi kinek szurkolunk, mondta, hogy a Freddy-nek, és akkor ez el volt rendezve, és jól ember. A mi az kire vonatkozott? Ki a mi? Hát a család. Uh -huh. Mi kinek szurkolunk, és akkor édesapámot. jártatok ki együtt is? A, hát ha már rákérdezel, el, akkor a e, e, gyerekkori emlékeim egyik legszebb emlékem, hogy évekig könyörögtem neki, hogy vigyen ki e, meccsről, és tíz éves voltam, 82. áprilisában, amikor e, kimentünk verőfényes tavaszi e, napsütés telt ház, a nagy ellenfél, ugye akkor éppen újpesti durzsa néven futó vilák az ellenségek és Pötnúra megvertük őket, szokolai mesterhármastrúgat, életem egyik legszebb és legelső nagy öröm emléke, öröm élménye. Ugrottam apám e, e, nyakába az első gólnál, ez a többi, egy -e csodálatos élmény volt, aztán néhányszor, e, utána inkább már egyedül, e, ahogy tehettem egyedül. A, rövidesen témát váltunk, de felajánlok neked... De a, szóval, de, bocsánat, a, a, a, csak annyit, hogy egy mondatból, mert nem akarom a kérdést elkerülni, hogy a, szóval az nekem is furcsa hogy a, azért mégiscsak a nemzeti klub csapat a legsikeresebb magyar klub, az egyetlen, amit világszerte igazán ismernek ezt számítva a kis kispesten hogy a, Ferenc, a Ferencvárosból származik, a Ferencvárosi csapat ott született, ott, ott van a csapat, amióta létezik 1899 óta. Szerintem tényleg egy nemzeti kincs, a, a kultúránk része a fradi hogy Ferencváros polgármestere egy siker pillanatában, amit tényleg, hát egy foció egy kicsit is értő ember, nem vártuk a Fraditól, hogy a Monaco, Cserben, meg a török bajnok, alig bírom kimondani a nevét, e, Transzosport, vagy hogy a csodában mondják, elnézést kérek, e, e, előtt az első helyen végezzenek, és ebben a pillanatban egy lefigymáló, e, e, e, e, e, ilyen, ilyen, ilyen olcsó politikai nyilatkozatot tegyen, szerintem ez nem helyén való. Egy kérdés, és aztán... Én lehetünk arra, amit a Fradi az Európa Ligában elért, néhány magyar és több külföldi játékossal, és egy orosz edzővel. Igen. Um, hogy milyen érdekes, és mennyire benne van ebben az egész Magyarország, ugye, amíg én ugye nem kérdeztem az apámat, hogy uh, mi kinek szurkolunk, de nálunk otthon a Fradinak szurkolni az... Uh, Hát az főbejáró vétek volt, hogy emiatt lettem-e Fradi Drucker, vagy sem, nagy valószínűséggel, igen. De ugye a származásom okán, vagy én legalábbis azzal tudtam magyarázni, hogy apám MTK Drucker volt. Én először MTK-mett sem volt. Úgy ez a van. Ez igen, az igen. A igen is. Igen, igen. Igen, igen. És az, hogy én gyerekként nem tudtam feldolgozni azt, amit aztán később megértettem és megtanultam, azon sose tudtam túlteni magam, hiszen ahogy mi gyerekként az emberbe beleég abból adódóan, hogy valamit elmondanak a szülei, amit ő egyébként kontrollál nem tud, nem nyitja ki a Google-t különös tekintettel arra, hogy nincs is, ezzel kapcsolatos szakkönyveket se búj, hogy önmagában ez mennyire benne van ebben. A magyar ö, országban, hogy ö, megkérdezi a Füriási Balázs, az édesapját, és a, neki ezt mondják, ö, nekem pedig nem mondják azt, hogy ö, ö, a, tehát a, a fradival kapcsolatban a, a nyilasságot, meg a, vagy a nyilassokat, vagy olyan smiket hoznak elő, amivel kapcsolatban nekem tudomásom sem volt, tehát valami olyan magyarázatot kaptam, amelyhez egy történelmúrát kellett volna mellékelni, azt viszont a szüleim mások elmulasztották, hogy mennyire érdekes ez az ország? Hát, minden ország érdekes, és nekünk a nyilván a legérdekesebb és a legbecsesebb az a, az a saját hazánk, és az biztos, hogy a, a 20. század története a focivilág gong keresztül is, is jelen van és, és fölbukkan, egy mozzanatot talán kivennék, és azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszélsz, és hogy érdekes, nagyon érdekes és összetett kérdésekhez vezet el, hogy szerintem az a világ nagyon sok pontján van, hogy a, hogy a, a, a, a fiúgyerek az annak a foci szeretetét azt az apjától meg a nagyapjától kapja, és hogy belenő abba a Barcelona drukkal lesz, a Juventus drukkal Torino-ban, vagy Liverpool drukkal Liverpool-ban, mert hogy a családok viszi tovább, amit a család generációk óta, nemzedékek óta de, de, de visz. A, az MTK szerintem szintén egyetként, ugye a legtöbb olimpiai bajnokot adja Magyarországnak, a, a, a, a nemzeti kincs és a, a nemzeti kultúránk része, és a, a magyar polgáris időságnak egy kiemelkedő kulturális alkotása a magyar ugye ugyehogy ezt veremben így át. És, és az pedig egy, hát mi beszélgettünk erről adáson kívül már, én itt nagyon-nagyon óvatos vagyok, mert keveset tudok, és, és a téma érzékeny és tapintattal kell empátiával hozzányúlni, tehát a, a zsidó identitás megélése Magyarországon a holokauszt után az valami hihetetlen komplex, történeti, lélektani és kulturális kérdés. Tehát Teljesen érthetően, és nyilván az ember kívülről, ha nem személyesen, a, e, nem érintett, akkor könnyebben beszél, de azért az, az nagyon nehéz lehet, hogy miközben érthető. Hogyha jól értem, itt, itt az arról a jelenségről is talán beszélünk, hogy, hogy a te meg az én szüleim, nagyszüleim generációja. Ha, ha zsidó származású polgárok voltak és túlélték a holokausztot, akkor abból sokan levonták azt a következtetést, ami egy nagyon nehéz, és, és nem is tudok belegondolni, milyen helyzeteket eredményező, mennyi fájdalmat, sérelmet hordozó dolog, hogy, hogy nem beszélnek a gyerekeiknek arról, hogy mi, mi zsidók vagyunk. És hogy, és hogy egyszerűen ezt az identitást, ami hála a jó Istennek évszázadokon keresztül Magyarországon is virágozni tudott, azt egyszerűen nem élhetik meg emberek, és akkor felnőtt korban találkoznak vele, és a legkülönbözőbb, megint csak nagyon érthető reakciók születnek, akár az öröntől, akár az elkeseredettségük, hogy miért nem mondtátok el. Szóval ez egy nagyon, és itt, itt szerintem mindenkinek személyesen, és a baráti viszonyokban, meg, a, meg közösségileg is ez nagyon érzékenyen kell ehhez is megértéssel, ez a kérdéshez ehhez nyúlnunk. Gondoljon bele, minden Keresztény vagy nem keresztény magyar ember, hogy milyen lenne, hogy, ő az nem, hogy magyar, azt az, az nem úgy neveték volna, hogy nem tudja. Tehát el... Igen, hát ugye um, Novras és Tiborral is uh, témának uh, ajánlkozott, aztán erről nem beszéltünk, mert elsodor bennünket az élet. Tegnap uh, én részletesen beszélgettem Kisambus uh, főpolgármester helyettessel a Farkasréti temetőben kialakult helyzetről, ami Engem bizonyos szempontból foglalkoztat ugye itt a szállasi özvegy, sírja körül kialakult helyzetről van szó, amit megváltott valaki, majd átalakította a sírt, arra valaki felhívta a figyelmet, mert hogy egyébként ez egy ilyen, hát kvázi, hangsúlyozom, kvázi zarándok helyé vált, akkor erre felhívták a temetkezési vállalat, illetőleg a, a, a, a <kül> Fő főpolgármesteri hívott a figyelmét, amely elindított egy jogi utat, a politika azonnal rátenyerett, pontosabban mondva nem azonnal, de viszonylag gyorsan, és a demokratikus koalíció úgy gondolta annak egy ifjúsági tagozata, hogy ők önként eljárnak és lefújják festékkel, miközben Kis Ambros. Pontosan tudod, hogy milyen eh, azt mondta, hogy ha bár ez neki egy nagyon nem tetsző dolog, ami van, van egy jogi eljárás, amely jogi eljárás megmondja, hogy mi mennyi ideig tart, és azt nem lehet áthágni. <kül> és jelen pillanatban egy viszonylag szélső jobboldalinak mondható eh, portál, valamint a a demokratikus koalíció ifjúsági tagozata vív valami nagyon furcsa küzdelmet ott a, a sírnál, hogy az egyik lefestéke szórózza, a másik letisztítja, miközben egyébként a politikai pártok meg se szólalnak. Én megkerestem a mazsihiszt és az emihet. A fülük botját nem mozgatták a nézőim és a hallgatóim, a fülük botját nem mozgatták, um, és azért, miközben a miniszterelnök zéró toleranciáról beszél, bizonyos szempontból azt gondolom, hogy nincs is szükség toleranciára, mert hogy toleranciára sincs már szükség, mert egy nem kelti föl az, tehát, hogy az inger küszöb valami egészen furcsa helyen van, miközben a kitörés napja kapcsán mi is beszélgettünk, tehát ez egy egészen fura dolog, beleértve, hogy egy olyan ember életében, aki nálad jóval idősebb, önmagában egy és ugyanazon jelenségnek mennyire más a tőzsdei, az idézőjeles tőzsdei értéke, amit az ember próbál megérteni, de nem biztos, hogy rájön. Igen, nem tudom, mit válsz tőlem, de... Semmit. Azt, elmeséltem az, neked valamit. Az biztos, az biztos hogy azért több ponton is tudok kapcsolni, hogy az nem, ez a, nem közvetlenül a témába esik, de arról sokat lehet lamentálni. És, és hát sajnálkozni, hogy az az elképesztő mennyiségű információ, tehát ez az információs spirál örvény, ami még több, még több, és akkor már csak a, a emelni kell a tétet, és, és még erőteljesebbnek kell lenni már a felítésnek is, hogy egyáltalán ráklikkej, megnyízd. Egy a figyelmünkért folyó elképesztő verseny, amire mi meg sajnos egy kicsit korumpáltan odaadjuk a figyelmünket, tehát nyilván táncba lehet bennünket vinni, ezért dúl úgy a sajtó, meg az internet úgy, ahogy dúl. A, a, a, hogy hogy ez, ez nem jó irány a világnak, a csekélyesség, és, a, és egy ilyen nagyon radikalizálódó verseny irányába viszi el a, a közbeszédet is, meg a közéletet is ezen, Sokat lehet erről beszélni, a jelenség leírásáról, megoldást még senkitől sem hallott, amit egyéni stratégiák, meg családi közösségi stratégiák léteznek. Most nagy bőtben vagyunk, én az egyik dolog, amit próbálok, hogy jóval kevesebbet internet ezek meg a... <gül> Jó, teszed. teszed. ...gyakran megnézünk. Ahogy szokták mondani, más van így, tehát akkor most ez el... egy kis vizet, és akkor ezzel elválasztom a két témát. Jó. Ja. Egyeztetés egy régi baráttal, ma délelőtt Navras és Tiborral tekintettük át a közép-magyarországi területfejlesztési kérdéseket, a Magyarországot jogosan megillető uniós források felhasználását, a régi szívügyünk, a Polgári Magyarország át a lehetőségek, és persze érintettük az ország világ sok más ügyét is, Budapest-Pest megye. Ugyanez a Facebook poszt egyébként megjelent Navras Tibor oldalán is és egyébként pedig jelezted, hogy Karácsony Gergely posztjaitól függetlenül, vagy azokkal összefüggésben is beszélnél olyan fővárosi dolgokról, amelyek az elmúlt hetek történései tartoznak, beleértve villamosokat és más projekteket. Hát igen, a kicsit talán egy áztatással az előző témánkhoz, hogy Ebben a, ebben a hír zuhatakban, vagy információ zuhatakban, ahol csak kapkodjuk a fejünket, sajnos a másik ilyen törvényszerűség, amit úgy, mintha megfigyelhetnénk, hogy a, a rossz hír, meg a konfliktus, meg a vita, meg a botrány az érdekesebb, mint a jó hír. És valóban, mi, mi tényleg régi barátok vagyunk Tiborral, mind a kettenne dolgozhattunk a, az eddig az összes Orbán kormány. E, e, munkájában részt vettünk, talán nekünk különböző beosztásokban. Ez a pontos kifejezés, és nekem egy nagyon szép emlékem, amikor ő e, vitte a 2006-os választásra polgári kormányzás 2006 felkészülést, egy nagyon komoly szakmai munkafolyt, abból ugye akkor közvetlenül nem lett gyümölcs, hiszen 2006-ban a e, e, elhíresült hazugságokkal Gyurcsány Ferenc megnyerte a választást, a Fidesz elvesztette, de az a munka aztán később fölhasználásra került. Tehát ő irányította a kormányzati felkészülést, és ott volt egy Budapest programunk is, és azon közösen dolgoztunk. És most elsősorban azt tekintettük át itt a jó híretről beszélve, hogy miközben sokféle értelemben, sajnos a legközvetlenebbül is, meg egyéb át itt értelemben is háborús viszonyok közepette vagyunk, azért hál' Istennek, tudunk pozitív hírekkel is beszámolni, például Budapest tekintetében, és itt volt egy olyan valóban, amelynek kégyíztam a, a figyelmedet a főpolgármester is megemlékezett arról, hogy hát 51 kormány és a főváros együttműködésének köszönhetően leütöttük, megállapodtunk, hogy 51 új, korszerű, alacsony padlós, szakvillamos érkezik Budapestre. A főpolgármesteri Facebook bejegyzésből az már nem Kevésbé derült ki, hogy ehhez valóban a kormányzat döntésére volt szükség. Úgy döntöttünk, hogy a nekünk járó uniós pénzekből 54 milliárd forintot arra szánunk, hogy a Magyarországnak járó pénzekből, hogy villamosak érkezzenek. És ami az igazán jó híredben, és az, az nagyon dicséri Tarlós István és Vitézi Dálír munkáját, hogy most gyakorlatilag fele ki Budapest villamos vásárolni, és ebből az 54 milliárd forintból 51 villamos tud vásárolni. Hogyha mai áron, mai piaci áron kellene megvásárolni, akkor fele ennyi villamost tudna. De még 2014-ben kötött Tarvos István és Vitézi Dávid egy olyan szerződést, amiben egy nagyon hosszú és meghosszabbítható opciót raktak bele, és ennek eredményeképpen az egy nagyon gondosan előkészített szerződés volt, így érkezett sok csa villamos Budapestre, és az ebből a szerződésből, a tarlós szerződésből fakadó opciót tudja most lehívni a főváros, és 14-es áron, szinte fele áron a mai árnak, tud 51 új caffi most vásárolni, azért, mert a kormány ehhez biztosítja a pénzt, és arról még akkor nem is szóltunk, hogy abban is megállapodtunk, hogy egy további jó néhány 6-8 milliárd forint értékben pedig buszokat, trolibuszokat, elektromos buszokat, biztosítunk, hogy uniós forrásból a főváros partja tovább megújuljon, és ugye hétfőn pedig talán megint két állomását, vagy egy állomását a hármas metrónak Navracsics Tibor és Karácsony Gergely együtt átadják, hiszen ez is egy olyan fejlesztés. A hármas metró felújítása lassan-lassan talán befejezik, talán egy kicsit tovább nyújt, mint kellett volna, a főváros végezte itt a munkát, de ez a kormány több száz milliárd forintot biztosított. Tehát miközben politikában is háborúságok vannak, azért hál' Istennek tudunk tenni Budapest építésért, és én ezt a rossz hírek mellett egy fontos jó hírnak tartom. Uff! Haló! Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy a keretes szerkezet okán, vagy attól függetlenül a névrokonság, vagy a családi rokon? Tehát, hogy az utolsó percekben becserélt Lisztes kristiánnak van-e közel Lisztes Krisztiához? A fia. Igen. A fia. Igen. Igen, igen, igen. Igen, ami egy szép, szép dolog volt, és a az mindig örömteli, hogy eh, a, egy eh, legendás focistának esetleg a gyermeke unokája ugyancsak eh, nagy teljesítményre képes, és, és ugyanabban a csapatban játszik. egy viszont a legendás focista eh, volt a 80-as években a Fradiban, 90-es inkább, úgyhogy sok sikert kívánunk az isi viszont eh, Krisztiánnak, az a néhány perc, ami pályán figéretes volt, egy pimas is mutatott igaz, előtt a pont ki, kint, kint volt a labdán, de jól mozgatta abban a néhány percben, amit kapott. Úgyhogy reméljük egy újabb magyar tehetség, aki bontogatja majd szárnyait a Frodinon. Nem maradunk tényleg, hogy a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, kellemesítünk. Köszönöm szépen, minden jó. Köszönöm Balást hallották. Aki a Kejfejancsi Facebook oldalát követi, az vasárnap tapasztalni fogja, hogy érőlebonyolítású műsor lesz-e hétfőn, vagy ismétlés. Ezt most nem tudom megmondani, mert fogalmam nincs, hogy a náthám milyen irányba visz engem. Én szerettem ezt a mai műsort, de ez magán, csak gondoltam, megosztom önökkel. Elérhetőségem a távolétemben: dörött, kisdékiser.fialajanos, kukac.gmail.com. János, majd akkor úgy kéne megcsinálni, hogy felvegyük talán az elejét a bodorféle beszélgetésnek, hogyha neten mégse vagyok, akkor a bodor legyen hétfőn. Oké? Okay? Ja. Ezt önök úgyse értették, de mindegy, tehát az egész műsor érthetetlen csak azért van, hogy legyen.